Я побачив себе в потаємному закутку між парканом і оборогом, де я до часу виростав і жив подумки інакше, ніж усі ті, кого я знав. І у вісні зімліло серце, мов колись наяву, але замліло немовби від туги за давнім, чи то за теперішнім, чи то за тим, що мене чекало. Виразно приснився батько. Він ступав у садок з граблями через плече, курив люльку, дивлячись просто себе. Я підбіг до нього, щоб притулитися до стегна. Я був п'ятком, але переді мною завалився якийсь мур. Я скам'янів, а батько прийшов мимо, навіть не глянувши на мене. Потім я опинився у зовсім Незнаній стороні серед всіяної квітами долини, на вершечку маяка чи церковної вежі. Коли я зиркнув додолу, в голові все пішло обертом, так далеко була земля. За щось я втримався, щоб не впасти, а коли приглянувся ліпше, в їмлістій глибині показалася плита бункера. На ній стояв маяк, я щось вигукував і зірвався. «Останнє волосся на мені висмикаєш!» – Микола сердито припер мені руку до побічні. «Звихнувся, хлопець!» На моїх устах завмерло слово «бункер». «Я падав!» – пояснив я. «Я спантеличено бурмотів, що взагалі сон у мене чуткий, як у матері біля грудної дитини». «Біжи, запрошу на толоку, а завтра підскочиш бричкою до залісся за пивом». Під час повинні берег вкрило мулом, і він поростріскувався на сонці сріблястим паркетом. З ріки пахло рибою, вода ще не очистилася і відливала кольором слабкої кави. Я зліпив з болота щось на взірець дарівниці і, поклавши так, аби було помітно, пішов швидше». Метрів за сто за мною під скоком біг Маринин старшенький Василько. Я ривком оглянувся. Він стояв над дарівницею, як дорослий, схрестивши руки з опущеною голівкою. Коли я озирнувся вдруге, Василько вже кудись зник. Йому пішов п'ятий. Тільки но починає відкриватися світ, усе хвилює, усе хочеться осягнути маленьким розумом, а відкритів з кожним кроком більше і більше, і мучить стремління стати вже дорослим. Чи давно і я був таким? У селі, аби скликати толоку, не треба ходити з двору у двір. Досить сповістити кільком газдам на кутку, і зійдуться, наче Бог звелів. Толока – це свято стрітень. Ніхто вже не відчуває, що це обов'язок честі, це відтінок давно загубився. Люди збираються до людей, щоб при спільному ділі погуманіти і почесати випущені у плітках вигадках язики. Я першим ділом повертався до майстрових людей і до тих, де під одним дахом кілька пар робітних рук. Я не хитрував, так велося. Більша повага тим, хто більшого заслуговував працею. Мабуть, колись у цьому не обходилося без зацікавленості, а тепер узвичайлося і зробиш інакше, осудять усім селом. День залежати від громади, вік шанувати її закони. Почалися городи, над Дністром розносився тряскіт пранника. Побачивши мене здалека, кухарчукова орися зачерпнула пригоршнями води і зосереджено помочила щоки. Певне плакала перед цим. Коли я порівнявся з нею, вона всміхнулася, викручуючи скатер. Підкасана повище колін спідниця відкривала точені, як прутики, для штучних лілій ноги. Голобішки взуті в шкіряні личаки. «Не холодна вода, Орисю?» «Трішечки крижана. Ти куди?» «Толока в мене в суботу. Іду просити». «Коли ти вже з дружбами підеш селом?» «Ніяка сила не примусить». Будеш зятьком, як Ілля Гордій А коли дівчата стануть купатися, мивщі підглядати з верболозу Її розчервоніле лице пашило здоров'я. Дівчата й винні, що Ілля напастився Ага, на сходки його вистачає, а на залицяння – ні